Szeretettel köszöntök mindenkit a mai konferencián. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt néhány dologgal kapcsolatban tájékoztatom Önöket a mi munkán kapcsán, és nagy megtiszteltetés, hogy itt ezen a konferencián részt vehetek. Elsősorban a felkérés arról szólt, hogy a legutóbbi időben újként bevezetett és érzékszerű vizsgálatainkról beszél, beszámoljak, de néhány dolgot azért a nébi kapcsán szeretnék elmondani. Alapvető jogszabály hátterünk a munkánk kapcsán a 2008. évi 46-os törvény, amelyik az élelmiszerláncról és a hatósági felügyelettéről szól. Ennek a törvénynek tulajdonképpen az a célja, hogy megfogalmazással kerüljenek a követelmények, az egységes hatósági felügyelet, és mindez a fogyasztók egészségét és érdekvédelmét szolgálja. Ez a törvény kimondja, hogy az élelmészerlánc felületi hatóság, amelynek központi képviselői mi vagyunk, az élelmiszertermelés minden szakaszára, így az előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás és forgalomba hozata a szakaszára, beleértve ide a közétkeszetést is, kiterjed a feladatellátásunk. Csak a néhány gondolatot a nébikről ez egy mozaik szó, a Nemzeti Élelmészerlánc Biztonsági Hivatal nevét jelenti. Annyit kell a hivat arról tudni, hogy március 15-én voltunk egy évesek, akkor állt fel a hivatal. Jogelődje a mezőgazdasági szakigagatási hivatal, vagy az MGSH volt. A hivatal felállítását a 22 per 2012-es kormányrendelet rendelet. Rendezte, és több hatóságként nevesíti a hivatalt ez a rendelet. Én ezt nem sorolom föl, aláhúztam, ami a miénket érinti, az élelmészerlánc fegyeti hatósági feladatunkat. Mi a feladatainkat elsősorban a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei felett gyakorolt szakmai irányító tevékenységünkkel látjuk el, de a néviknek van elsőfokú eljárási jogosultsága is, különösen az élelmiszerhamisítások, vagy az élelmiszerbotrányok, vagy a közigatási határokon túlnyúló esetek esetében van ebben nekünk nagy szerepünk és feladatunk. Biztosan az utóbbi időben hallottak több ilyen sikeres akciónkról. <kül> Laboratóriumaink működnek az ország több pontján. 19 akreditált nemzeti referencia Laboratóriumunk van. Az élelmiszermátrixok minden követelményeivel kapcsolatos vizsgálatokra képesek vagyunk, és erről az ábráról azt kell kiemelnem, pirossal jelöltem, ez a három laboratórium, Kecskemét, Veszprém és budapesti egyik laboratóriumunk az, amelyek érzékszervi élelmiszerek érzékszervi vizsgálatára is akkreditált. És akkor áttérnék a közétkeztetésre. Még annyit kell mondanom a Nébikről, hogy a Nébiken belül működik egy vendéglátás és étkeztetés felügyeleti osztály. Immáron több mint hat éve, ugye a megelőző intézményben is volt ilyen, aminek a vezetőjeként vagyok most itt önöknél. A közétkeztetésről ugye egy néhány sajátossága, ami megemlíthető, hogy szervezet, egyidejűleg nagy létszámot lát el, zömiben azonos fogyasztói csoportot, Jellemzően intézményi étkeztetés keretében ide tartoznak a beteglánlátó intézmények, a szociális gondolkodás nyújtó intézmények, a gyermekintézmények, úgy, mint bölcsőde egészen a kollégiumikig, de ide lehet sorolni a munkahelyi étkeztetést is, valamint a honvédségi és a büntetés végrehajtási étkeztetést is. Ma Magyarországon a közétkeztetésben 2011-es adatonban 1.164.000 vesznek részt nap mint nap. Ez a szám még nagyobb, durván másfél millió, hogyha ehhez tesszük még a munkahelyi étkeztetésben részesülők számát, illetve az utóbbi időben nagy divattá vált egyedagos házhoz szállított vendéglátó ételek rendszerét. Ennek az 1 millió 100 ezer embernek nagy része gyermek, akik a gyermek és a diák étkeztetésben vesznek részt, közel egy millióan. Ma Magyarországon az élelmiszer láncban, ugye, mi élelmiszer lánc felügyeleti hatóság vagyunk, 109.000 néhány száz élelmiszer előállító, kezelő, tároló létesítmény működik. Ez a 109.000 létesítmény alkotja az élelmiszer láncot. A takarmány előállításától egészen a vendégrátásig, vagy a közétkesztetési asztalig, terjedő láncolaton. Ebben a láncolatban 54.038 Látó, étkeztető egység, objektum vagy létesítmény van, és ennek az 50, 53 ezer vendéglátó létesítménynek több mint fele főzést is végző vendéglátó, és 10% a főzőkonyha, és 8% a konyha a közétkeztetésben, ezek összesen 9661-et tesznek ki. Tehát az az 1.100.000 étkező közel 10.000 helyszínen nap mint nap fogyasztja el az ebédjét. Hatalmas szám. A konyhák tekintetében két év adatai tudom mondani. Csökkenő a konyhák száma, elsősorban a főző konyhák száma csökken a tálaló konyhák rovására, és ezeknek az ellenőrzőssége, tekintve, hogy mi becslés, kockázat elemzés alapján végezzük az ellenőrzéseinket, 45 százalékos. Ez azt jelenti, hogy durván évente a felét tudjuk ezeknek ellenőrizni, illetve súlyozva van olyan konyha, mondjuk a több ezer adagot főzők a konyhák esetében, akiknél évi három-négyszeri ellenőrzés is megtörténik. És akkor a közétkeztetéssel szemben támasztott követelményekre térnék rá. Megpróbáltam izzékeltetni egy ilyen grafikus megjelenése, hogy tulajdonképpen Szinte lehetetlen jól működtetni, mert a gépezetbe homok mindig valahol belekerül, és már is megakad, és műszaki vagy technológiai hiba van. Tehát elvárja mindenkitőle elsősorban, hogy biztonságos legyen, és mi ezt nagyon szigorúan ellenőrizzük is. Elvárja mindenkitőle, hogy egészséges legyen, meg különösen gyermekeket étkeztetünk, és erre vonatkozó ajánlás is Magyarországon van, remélhetően rendeleti szintre kerül. Elvárható az is, hogy olcsó legyen, tehát elvárhagyja mindenki, és sajnos ez az elvárás nagyon-nagyon erősen prioritást kapott és érvényesült az elmúlt időszakban, hogy olcsó legyen. És olyan szinten ezt tekintették az elmúlt években fontosnak, hogy az összes többi követelmény valahogy elsikadt vagy háttérbe szorult, holott rendkívül fontos lenne, hogy elérhető legyen, tehát lehetőleg ott legyen, ahol a gyerek eszik. És és azt meg végképp elfelejtették az utóbbi időben, hogy ízletes is legyen. Hogy az a gyerek meg is egye ezt az ételt. Azt gondoljuk, hogy a minőséget, a közétkesztetési étel minőségét befolyásoló tényezők néhány nagyon fontos tényező van. Ezeket a teljeségigénye nélkül felsorolnám. Ilyen például a konyhák vezetőjének a képesítése. Nagyon fontos az alapanyagok minősége. A konyha, a tálalókonyha felszereltsége, az ételkészítés és szállalás technológiája, a főző és a tálalókonyha távolsága, ugyanis akármennyire lehet melegen tartani, meg készen tartani egy ételt, a szállítás ideje alatt, a szállítás során a minőség, vegyük tudomásul, hogy romlik. De fontos lenne a dolgozók hozzáállása és motiváltsága ide beleértve, nem csak a főzőkonyhai, hanem a tálalókonyhai személyzetet is. Én magam tapasztaltam azt, hogy a tálalókonyhai személyzet folyamatosan évek óta úgy viselkedik, hogy ők csak tálalnak. Nem ők a felelősek, és ez a felelősséget nem érzik magukénak, mivel ők csak tálalnak, az ételt más készítette. Nagyon fontos ugye a a költségek kérdése és az étkezési norma kérdése. 2012. szeptemberben indult tanében hihetetlen módon megszaporodtak a közétkeztetési ételek minőségével kapcsolatos bejelentések. Ugye ehhez tudni kell azt is, hogy a márciustól a népik működtet egy zöld számot, amelyen bárki ingyenesen betelefonálva folyamatosan bármilyen élelmiszerrel kapcsolatos bejelentést tehet. Rendkívül módon megnőttek a bejelentések, szülői szervezkedések voltak, internetes fórumokon meg mindenhol megosztották egymás között a az elkeseredésüket és a panaszaikat, sőt, egyre több szülői meg, e, próbálkozás van alternatív e, megoldások megkeresésére, hogy a közétkeztetésből kilépve hogyan tudják ellátni a gyermekeiket számukra megfelelő minőségű e, étellel. Nagyon nagy kezdeményezések vannak a fővárosban most például, hogy nem iratják be a közétkesztetésbe a gyereküket, hanem egyadagos odaszállított étellel biztosítják a gyerek egész napi ebédjét. Tehát mindenképpen úgy gondoltuk, hogy lépnünk kellett, lépnünk kellett valamit, mert a minőséget kifogásolták, miközben élelmiszerbiztonsági szempontból, még ha a korszerűtlenséget ezért, illetve meg is állapítottuk, nem nagyon találtunk problémát, így ö, fel kellett mérnünk, hogy ez az egész most hangulatkeltés, vagy ha valóság, akkor mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon. Ezért január 18-ától elindítottunk egy eddig szokatlan újként ö, ö, a. Palettánkra, vizsgálati palettánkra tűzött vizsgálati sorozatot. Nevezetesen gyermektálaló konyhákról, vagy gyermekétkezhetési főzőkonyhákról érzékszervi vizsgálatra ebéd mintákat vittünk, ami úgy zajlik, hogy lefotózzuk a véletlenszerűen bejelentés nélküli helyszínen, kiválasztott helyszínen az ételt, kiadagolva, ezt követően betesszük egy dobozba, és elvisszük a laboratóriumunkba. Na most, hogy miért tesszük ezt? Azért, mert úgy gondoljuk, és ez a tapasztalatunk, hogy hiába biztonságos egy ebéd, hiába egészséges, és feltételezzük mind a két kritériumnak megfelel, ha nem fogyasztják el, akkor az hulladékká válik, és akkor hatalmas ráfordítással, hatalmas költséggel hulladékgyártás zajlik nap, mint nap, és ez pedig nagyon nagy pazarlás. Ha elfogyasztják, akkor rendben van, akkor a közétkesztetés, ami benne van a nevében, is közpénzen zajlik azért, ellátta, el, elérte a célját, tehát ez nagyon jó. De sajnos azt tapasztaltuk az utóbbi időben, és az élelmiszer probléma, hogy nagyon nagy mennyiségű, és egyre nagyobb mennyiségű a hulladék. És a hulladék elhelyezése is külön költség, és külön probléma, mert, mint tudjuk, az állalatérhető élelmiszereknek a hulladéká vállása után, állatokkal feletetése tilos, az elhelyezése pedig rendkívül költséges. Tehát ez az érzékszerű vizsgálat úgy zajlik, hogy tárolási időn belül érkezik még a laboratóriumban a minta, és ez egy összetett minősítő vizsgálat vagy feladat. Minden laboratóriumban, tehát minden háromban van több, erre kiképzett munkatársunk, de egy ideig három fő áll rendelkezésre, tehát ők már várják a beérkező ételt. Ez egy szakmai bizottság, akik akreditált módon vizsgálják, az erre a vizsgálatra kialakított laboratóriumban a, a mintákat. A laboratórium kialakításával szemben is nagyon komoly követelmények vannak, mert megvan a páratartalom, a hőmérséklet követelmény, az elszeparált vizsgálófülkék, és az, hogy semminek illat kibocsátása vagy zavaró hatása nem lehet a vizsgáló... A vizsgálatot ez alapján a szabvány alapján végzik, és a szabványnak meghatározott szakaszában leírt megfogalmazásokkal, szavakkal, mondatokkal írhatják le, hogy milyen a minősítésük. Vizsgálják a külső megjelenést, az állományt, az illatot, az ízt, és ennek alapján hoznak össze valamilyen véleményt. Hát, ami szétfőt, mondjuk, a szétfőtt, azt nem olyan nehéz nekik megállapítani. Vagy ami rágos, vagy ami nyers, félig átsült, vagy ami mócsingos, vagy ami mellékízű, vagy ami nem harmonikus ízű, ezeket többnyire meg tudják állapítani. A vizsgálati eredményeket összegezve egy ötös skálán közétéve a honlapunkon mindenki számára elérhetővé tesszük. Ez az ötös skála így néz ki. Ugye van átlagos, és akkor jobbra-balra elhelyezkednek a megfelelő minősítések. Eddig Magyarországon lehet látni, hogy a több mint száz vizsgálatunk milyen területeket érintett. Hatalmas logisztikai feladat ennek a mintának a megvétele és időbe laboratóriumba érkeztetése, de folyamatosan terjesztjük ki ezeket a vizsgálatokat. Sőt, úgy tűnik, hogy sikerül végéig beüzemelnünk egy mobil vizsgáló laboratóriumot, hogy az ország távolabbi pontjáira is el tudjunk jutni ezekkel a vizsgálatokkal, és a szállítási idő ne okozzon gondot azért, hogy ők kiesnek ebből a vizsgálatból. Budapest volt a legfrekventáltabb területelnek a vizsgálatnak. Ennek egyik oka az, hogy többnyire oda mentünk most vizsgálni, ahonnan valamilyen panaszbejelentés érkezett. És Panaszbejelentés Budapestől jött rendesen, különösen ebből kiemelném a 19. kerületet, ahonnan nap mint nap, ma is, meg minden nap jönnek különféle panaszok és megkeresések, és hát folyamatosan vizsgálunk is ez ügyben. És akkor megmutatom, hogy hogy néz ki a közététel a honlapunkon, Hát ez mindegyik minősítésre mutatok egy-egy példát. Ugye ezúttal nem megfelelő ételünk, ott a fotója, ott vannak a minősítések, külső megjelenésre, ízre, illatra, minden egyes étel, a zöldbableves, vagy a paprikás krumpli, de a reszelt is. Hát ez, ez olyan mellékíze volt ennek a, a paprikás krumplinak, ami miatt ehetetlen volt, ez a laboratórium így minősítette. De felhívom a figyelmet a tálási körülményekre, igyekeztek, hát ízlés dolga, hogy ez kinek tetszik, és hozza meg az étvágyát. Átlag alatti minősítést kapott ez az ételünk is, ez egy nagyon szomorú vizsgálat volt, Zöldbab főzelék, húspogácsa, félbarnakenyér, rudi narancs volt a tányéron. Papírforma szerint még jó is lehetne, de a kicsit a mélyére nézünk, akkor a zöldbab kissé kisé szétfőtt, nem igazán kellemes illatú és nem harmonikus ízű, de amire fölhívom a figyelmet a pápai húspogácsa, ami ugye egy élelmiszeripari készítmény, készre sütve a, a konyhán. Hát itt valami finoman írták le, kisé állott illató, nem kellemes és nem tiszta illatú, mi a kise állott, ami már régen készült, és valahogy tartogatták, aztán valamikor oda került a szegény gyerekeli, és az íze is állott, nem harmonikus, nem kellemes, és fűszer szegény. A fűszer szegényre még majd visszatérek. Ez egy átlagos minősítést kapott étel, ott van a fotója, ott vannak a leírások, és nagyon fontos, hogy mindig mellé tesszük, hol vettük a mintát, és ki volt a főzőkonyha, és mikor volt a mintavétel. Ez egy átlag feletti minősítést kapott étel, meg lehet nézni a honlapon, és hát volt kiválóan megfelelt minősítésű ételünk is, ivólé, zöldséges rántott csirkemel, gyümölcs, nem győző mondani, nem a neveiben kell keresni, hanem valóban az érzékszervi megjelenésében a, a minősítés okát. Az eredményeink összefoglalása kapcsán azt tudom az eddigi vizsgálataink során elmondani, hogy ha száz vizsgálatot végeztünk április közepéig, száz ebéd, ez közel 300 étel minősítését jelentette. A... 53 a konyhák, vagy az ebédeknek azt mondjuk, hogy átlagos minősítést kapott. Na most senki ne hátra. Nagyon alacsonyra tettük ezt a mércét, csak azért, hogy az elején így is nagyon belecsaptunk a lecsóba, és így is sokak felháborodását váltottuk ki. Nem akartuk borzolni a kedélyeket, és nem az a célunk, hogy valakit szégyenpadra állítsunk, hanem az a célunk, hogy valamilyen módon változtassunk a kialakult helyzeten. Átlag alatti minősítést kapott a 21, egy százaléka a vizsgált ebédeknek, és nem megfelelőt egyet találtunk, amit mutattam is, illetve két étel esetében adtunk még nem megfelelő minősítést. Az egyiknél a levesben egy valami nejlonzacskó darab is volt, olyan 2-3 cm-es darab. A másiknál pedig egy óvodásoknak kitálalt milánói húsban fél centit meghaladó csoncilánk. Ja, volt egyébként kiváló minősítésű ételünk is négy. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez nem annyira jó. De kétségbeesésre semmi ok, arra viszont elég ez az, az információ, hogy itt igenis változtatni kell. Bemutatom a Névig honlapját, rögtön az első honlapon ott van a gyermekétkeztetés vizsgálati eredmények, rá kell kattintani, utána tételesen megjelenik mindegyik dátum és hely szerint, főzőkonyha szerint arra rákattintva meg lehet találni annak az egyedi minősítését, és az egyedi minősítés végén a részletes adatoknál föl van sorolva, hogy miből készültek ezek az ételek, mert azokat is bekérjük. Na hát ez tanulságos, még nem egészen dolgoztuk fel ezt az összeset, de azért van egy-két észrevételünk. És akkor az eddigi tapasztalatainkat elmondanám kommentár nélkül, mindenkire bízva azt, hogy tovább gondolja. A sót és a cukrot többnyire elhagyták az ízesítésből, de... Szinte alig használnak fűszereket, kvázi az ízével baj van. Jellemző fűszer a bors, tehát ugye mondtam 260-valahány ételt vizsgáltunk, 90 esetében volt is bors használat, de a többi fűszer alig szerepel, vagy nagyon ritkán a következő a bors után, a 91 számú bors után 30 ételnél használtak mondjuk köménymagot meg majorannát. Zöld fűszerrel nem találkoztunk, Viszont a vegeta és delikát használata elég gyakori. Sajnos találtunk öt esetben édesítőszert savanyúságokban gyermekétkeztetésben, egy esetben pedig főzelékbe is tettek a főzőkonyhán. Még általános iskolásoknál is gyakori a darált húsos, apró húsos ételek tálása, a szelethúsok adása ritka. Jellemző a kényelmi termékek, előkészített félkész alapanyagok használata. Következésképpen ezek a konyhák összeszerelő üzemekké alakultak át. Nem ritka a Budapesten a 4, 6, 8, 10 adagos összeszerelő üzem sem. A főzésbefejezése ebből következően és a találás közötti idő órákat tesz ki. Ez alatt szállítással és készen tartással bíbelődnek, ahelyett, hogy az ételnél más történne. A tálaló személyzet pedig, mint mondtam, nem igazán jól áll a dologhoz, nem kóstol. Én magam vettem úgy mintát ebben a vizsgálatban, amikor megkérdeztem a tálaló konyhai személyzetet, hogy tessék mondani, hogy ízlik az étel, mert ez a vizsgálatunk része, hogy ők hogy ítélik meg, és azt mondták, hogy ők ezt nem tudják, hát ők ezt nem kóstolják. Hát hogy képzelem, hogy ők ezt megkóstolják? Ők ezt nem kóstolják meg. És ez a minta olyan volt, hogy egy olyan savanyú uborka volt a gyerekeknek kiadva, amely mondjuk édesítőszer is volt, de annyira egyszetes volt, hogy az óvodásnak csípte a hátját. Közben ugye ő nem kóstolja, de erről teti, hogy edd meg, fiam. A tálalás kivitelezésének körülményei néhány helyen kívánivalót ha hagynak maga után. És hát vizsgáljuk azt is, hogy az étlap kiírás és a valóság milyen viszonyban van egymásra, egymással. Emlékeznek a Túrólrudis fotóra? Ott az étlapra az volt írva, hogy Túró Rudit kapnak a gyerekek. A foton lehetett látni, hogy nem Túrólrudi volt, hanem friss nasi, ami túrót nem is látott. De van ilyen is, hogy ki van írva egy sonkás tészta, és a sonkás helyett valamilyen darálmány került csirkebörkére, meg nem tudom milyen tartalmú darálmány az ételre, de volt olyan is, hogy ki volt írva egy harcsapaprikás, és tonhalból készült. És mi ezzel az egészen a névig célja? Egyáltalán nem a büntetés, ha valaki így gondolja, hibázik, téved. Nekünk a figyelem felkelt és a célunk. Mi úgy gondoljuk, hogy itt most már itt az ideje valamit tenni kell. Ezen a negatív folyamaton változtatni kell, meg kell állítani és vissza kell fordítani. Nagyon hangsúlyoznánk ebben a munkában a civil kontroll szerepét, ezért köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nagyon fontos mindenféle civil szervezet, különösen a szülők civil szervezeteinek a kontroll feladata és fellépése. Fontosnak tartjuk odafigyelni az egész ellátási rendszerben a felelősségek megosztására. Itt mindenkinek van ebben a feladatban felelőssége, van a megrendelőnek, most nem tudom, az intézmény vagy az önkormányzata megrendelő. Nagyon fontos felelőssége van, amikor kiválasztja azt a szolgáltatót, aki oda ételt fog beszállítani. Pillanatnyilag egy választási szempont van, hogy mennyire hozza. És egymás alá ígértek az elmúlt években a szolgáltatók, ebből eredően aztán egymás silányabb, silányabb alapanyagokkal próbálnak étkeztetni. De egymást hozták rossz helyzetbe a szolgáltatók. Nagyon fontos feladata van az felelőssége a szolgáltatóknak, az oktatási intézményeknek, ezért örülök, hogy az, a, az oktatási jogok itt van, ugyanis ez pedagógiai kérdés is az étkezési kultúra kifejlesztése a gyermekeknél, már pedig abban az iskolában a pedagógus be se fizet a közétkeztetésbe, és a gyerekek a konyhásnénik felügyelet alatt elfogyasztják, vagy nem fogyasztják el, vagy nem is kérik ki az ételt, ott nincs étkezési kultúrára nevelésről lehetőségünk beszélni, mert ott nincs ilyen. Nagyon fontos a szülők felelőssége. Az a szülő kérem ma, aki 300 forintot befizet és követeli a minőségi étkezést, üljön le és gondolkodjon. Mert szerintem 300 forint befizetéssel napi háromszor étkezést egy 14 éves gyereknek nem lehet megfelelő minőségen produkálni. De a szülői kontroll is fontos lenne, mint említettem. És én úgy gondolom, hogy a hatóságoknak is nagy felelőssége van, többek között nekünk is. Én azt gondolom, hogy akár mi, akár az egészségügyi hatóság vált válhoz vetve együtt próbálunk ezen a helyzeten javítani, de pénzünk nekünk sincs, és igazából a szolgáltatók kiválasztásában nekünk lehetőségünk nincs beleszólni. Fontosnak tartjuk a honlapra kitett adataink kapcsán a nyilvánosság erejének a felhasználását a változtatás érdekében, és örömben szeretném elmondani, hogy ennek úgy tűnik nagyobb eredménye van, mint hogyha büntetnénk. Én 37 éve vagyok a szakmában, 37 éve ellenőrzők és ha úgy adódik, sajnos még a büntetést is használom, és most szembesültem azzal, hogy sokkal hatékonyabban nyilvánossággal ö, fellépve eredményt elérni. Ugye januárban idítózok ezt a vizsgálat. Teg tegnap este az egyik nagy étkezhető vállalat vezetőjétől kaptam egy nagyon meleg hangú levelet, amiben arról tájékozhat, hogy ők megváltoztatták a, az ellátási struktúrájukat, és már nem távolról nem tudom, 80-100 km hozzák az ételt, hanem áthelyezték a főzést egy közelebbi az ellátáshoz közelebbi főzőkonyhára. Én tegnap este pedig 8 óra volt, mikor ezt elolvastam, fölhívtam és megköszöntem neki, mert erről szól az egész. És a nyilvánosság erejének itt van nagy jelentősége és szerepe, és ezért megyünk el mindenhova és mondjuk. Nagyon fontos lenne a hulladék mennyiségének a csökkentése. Vannak olyan konyhák, ahol néztük, a, a kiszállított ételeknek 70%-a hulladékká válik. Ez ugye azon kívül, hogy macerás vele foglalkozni, az elhelyezését tekintve is költség, mint már említettem. Nem beszélve arról, hogy élelmiszerbiztonsági kérdés, mert nem szabad, hogy visszakerüljön a láncba, a pazarlást külön már nem is említve. És ami még ennek a nagyon fontos hozadéka, hogy aznap a gyerek éhes maradt. És el kell gondolkodni azon, hogy, hogyha egy kicsit nem annyira. A szakmai követelményeknek megfelelő étel van a tányéron, de megeszi a gyerek. Az a jobb, vagy az, hogy szakmai követelményeknek kiváló adottságú étel van a tányéron, de a gyerek éhes marad. Melyik, melyik a nagyobb kockázat. Szeretnénk a közös megoldásokat keresni mindenkivel. Ezek között az egyik legfontosabb, hogy az élelmiszere rövidíteni kellene az alapanyagok és a készitelek szállítása esetében. Ugye ma az alapanyagok is hatalmas kilométereken keresztül, sokszor kontinenseken keresztül kerülnek a konyhára, és a készítelek is hatalmas kilométereken keresztül kerülnek az elfogyasztó helyre. Szeretnénk elérni, hogy jó minőségű, helyi alapanyagokat használjanak fel a közétkeztetésben, és az ételkészítés és a tárolása lehető legközebb legyen egymáshoz. És végezetül köszönöm a figyelmüket, és köszönöm mindazoknak, akik eddig is figyeltek a gyermekeknek kitálalt ételek esetében arra, hogy a gyerekek azt jó ízben el is fogyasszák, és ezt a sok szülő és a sok kiszolgáltatott kisgyerek gyerek nevében köszönöm. Köszönöm szépen, osztályvezető asszonynak az előadást. Mivel neki nagyon szigorúan el kell mennie, talán még az előtt, hogyha tovább csúszunk a blokkal, akkor neki lehet, hogy fel kell állnia és elmennie, hogyha hozzá rövid, kizárólag kérdés, nem megjegyzés, meg kisbeszéd, kérdés, tisztázó, rövid kérdés hozzá most, azt fel lehet tenni. De tényleg röviden kérem, és lényegre törően. Köszönöm. Nekem immár 20. éve visszek egy a ételalergia közhasznál egyesületet. Találkoztunk is Szegeden, így van. A kérdésem, hogy azokat az adatokat, amit mi pontosan ilyen felmérésben van egy vásárlói lát egy csoportunk, hogy azokat az adatokat, mikor ilyet csinálunk, vagy olyan konkrét felmérést, amiről itt ön veszé, hogy... Hova tegyük? Mert igazándiból nagyon nem tudunk vele mit kezdeni, viszont felmérés. Felmérés nek a adatait, hova tudjuk, hogy nem küldjük. önökhöz, küldjük el, mert mi igazából a legfeljebb a honlapon keresztül, vagy az adott iskola intézményeken keresztül tudjuk visszacsatoltatni, de nem, hát, ott több időben volt, volt fogadatja. Tehát, a kérdés nem az, hogy a kapott adatokat hova továbbítjuk, ha már csináljuk. Ja, hogy a civil szervezet az adatait. Tehát a civil szervezet kommunikálja ki a saját adatait. Mi is a sajátunkat tudjuk kikommunikálni. Az adatok hitelességért mindenki az felel, aki az adatforrása. Jól mondom? Ezt igazából miért kéne fogadnunk? Éveken keresztül, éveken keresztül a levest mondjuk ilyen különböző italokkal váltják ki, ami a szülők sem tetszik, a gyereknek sem tetszik, és olyan összeállításban van az étel, ami, ami megint hát mindent csinál, csak nem az egészséges. Értem, értem, akkor, értem, hova értem. Elsősorban, ezek, el, is ezt szeretném mondani, hogy maga az étlap összeállítás nem a mi hatóságon kompetenciája. Mi élelmiszerbiztonsági és fogyaszthatósági kérdésekkel foglalkozunk. Ugye az érzékszerű megen a fogyaszthatósághoz kapcsolható a kate kategória. De tanácsként, mi, miután már 37 éve a közigartásban dolgozom, szeretném elmondani, hogy a legjobb mindig, ha helyileg ott próbálnak jelezni a konyhavezetőnek vagy intézményvezetőnek, hogy kedves konyhavezető, intézményvezető, mi így szeretnénk úgy szeretni. Ha helyileg meg tudják oldani, mert miért ne? Mert alapvetően mindenki jól akarja csinálni a dolgát. A konyhavezetőnek az az érdeke, hogy megelégedéssel végezze a feladatát. Na most, ha ezen nem tudnak túljutni, akkor az intézményvezetésnek vagy a szerződést kötő önkormányzatnak, vagy a szolgáltatást igénybe vevőnek lehet jelezni. De természetesen van a nébiknek is egy zöld szám, amit szégyellen fejből nem fog tudni elmondani. Ezen is lehet jelezni, és mi igyekszünk az illetékeshez továbbítani. Nagyon szépen köszönöm az előadását, nagyon informatív volt, és nagyon hasznos ez a, ez a vizsgálat, amit kezdett végezni az értékszervi vizsgálat. Az észrevetünk a szülőkkel, hogy egyre többen ez dokornak, hogy legyen tápértékű jellegű vizsgálat is. És ez a kérdésem, van -e, -e, hogy van-e, vagy látja-e, hogy lehet erre is lehetőség, hogy a nép né ilyen jellegű vizsgálatot is végezzen. Magyarországon a, az élelmiszer felügyelet bizonyos részei megosztottak hatóságok között az élelmiszerek beltartalmi, különösen az étkelek, ételek, közétkesztetés beltartalmi vizsgálatának nem a nébik feladata elegeteni. Viszont itt van az OET-i osztályvezető asszonya Andrea, azt hiszem, ő majd ezt felteltően el fogja tudni mondani, ő nekik most úgy tudom egy nagy nagyszabású vizsgálatok indul, úgyhogy így mi mondom vált, váltvetve, vált, vetve, kiegészítjük, ki tudjuk egészen tenni egymást. Egyébként, ha már így beszéltem még, bocsánat, tehát az érzékszerű vizsgáltok. sok esetben olyan megállapítást tartalmaznak, hogy sótlan. Vagy nem sós. Ez nem azt jelenti, hogy akkor több sót kell beletenni. Ez azt jelenti, hogy az nem sós. És pont. És nem kell belegondolni semmi rosszat. Tehát ez a stop só szlogen mögötti OET programot támogatja. Igen, akkor az nem sós. De majd akkor köszönöm szépen. Ne haragudjon, én egyetlen egyet szeretnék megkérdezni. Említette, hogy 300 forintos nyersanyagértékben nem lehet sokat közrehozni. Én ugyan a 17 keletbe élek, de tudom, hogy ott 195 forint a nyersanyagnorma. 300 forintot a három étkezésre gondoltam. Az ebéd? Ö, nem, az a nyersanyag norma. Egész napra? Igen. Ez döbbenet egyébként. Csinál... Ugyanis a leg, az a lényeg, hogy a legolcsóbb legyen, és ez egészen biztos, hogy emiatt van az, hogy a, hogy a 14 kerületbe, a 3. kerületbe, a 17 kerületbe, a 10 kerületbe, a 19 kerületbe, Dabason, a Hungasznál, Pécsen, Györbe mind gondok vannak, mert mindig az önkormányzatok az alacsonyabb nyersanyagértéket kérik, és úgy kötelezik a étkezőket. Egyébként egyetértünk, ezt mondtam, hogy az elmúlt időszakban valamilyen oknál fogva senki nem figyelt csak arra, hogy olcsó legyen, és aztán olyan szinten elindult egy lefelé csúszó folyamat, aminek kapcsán most azt mondtam, hogy stop álljunk le, fordítsuk vissza a folyamatokat, és igenis tegyük a helyére ezt. ez egy érték. Ennek van ára, ezt valahonnan elő kell teremteni, és a jövő nemzedék megóvása érdekében kell nekünk előteremteni. teremteni. Az lenne a kérdésem, az én gyermekem egy olyan intézménybe jár, ahol átlag alatti lett a menü minősítése, és ezt követően az önkormányzatot szülői összefogással levélben kerestük meg. Az önkormányzat pedig többek között egyrésztről arra hivatkozással, hogy csak reményüket tudják kifejezni, hogy a vizsgálat hátterében nem a konkurens cég piacszerzési törekvései húzódnak meg, emellett azzal érvelt, hogy a vizsgálat megállapításait, nem kapták készhez, sem az intézmény, sem a szolgáltató, sem pedig az önkormányzat. Ez a harmadik kerület. Igen, én megküldtem a levelet a Brandenburg főorvos úrnak. Igen. Igen. Válaszolok. Valóban, nézzem. Szóval azt tudni kell, hogy a normál munkánk felett vállaltuk el ezt, és ez a százsvizsgát olyan hihetetlen mértékű plusz terheket jelentett nekünk, hogy néhány lelet valamilyen adminisztrációs hiba miatt nem került ki bocsánat. Én már elnézést kértem a harmadiket polgármestertől levélbe, soron kívül elküldtük neki ezeket az eredményeket. Az a szándékunk, hogy az eredményt ők azonnal megkapják a, a, a működtetők vagy az intézményvezetők, és azt követően egy hét múlva kerülnek föl az adatok a honlapra. Itt egy adminisztrációs hiba volt, aki dolgozik, hibázik, bocsánatot kérek érte, de a szándékunk tiszta és őszinte. A, kon, a konkurens és a, a, a, a cégekre visszatérve. Ezt most nagyon határozottan és szigorúan visszautasítom. Ha valaki ebbe bármi ilyet lát, akkor, akkor, akkor, akkor tényleg el vagyok keseredve. Hát nézzék meg, egy nagyon cégnek van mind az öt minősítésben szerepe. Tehát egyszerűen nincs ilyen. Tehát, na most, Egyen hogy ez nem. ne fordulhasson elő, felvettük a kapcsolatot a szakmai civil szervezetekkel. A három ilyen van, az Étrendszövetség, a Közétkesztetők Szövetsége és az Élelmezős-Szövetsége. És megbeszéltük velük, hogy májusban a vizsgálatainkban megfigyelőként részt fognak venni. Sőt, az Érlemedes Veletők Szövetségének kiadott lapja is van velük. Azt is megbeszéltem, hogy a megfigyelésről lapban megjelentetnek egy tanulmányt vagy cikket. De egyébként, ha valaki úgy gondolja, hogy bármilyen civil szervezet szülői egyesület nevében delegálva szeretné ezt a vizsgálatot megfigyelni, hagyok itt névjetkártyát, hívjon föl, nyitottak vagyunk rá, itt semmiféle ilyen dolog nincs a Ez a részünkről világos volt csak hogy az önkormányzat a szülői érveket ezzel kívánta lesöpörni, különösen úgy hogy február elsőtől emelt szintű étkeztetés biztosítanak Igen. a gyermekeknek ennek ellenére letátagalat. Egyébként buszbalázsnak írt levelünkben azt is megírtuk hogy örömmel vennénk a 3. önkormányzat képviselője is részt venne ezeken a vizsgálatokon. remélem hogy becsatlakozik megfigyelőként örömmel látjuk. Egyébként annyi még hogy a múlt héten tehát valamennyi napon biztosította az intézmény... Vezetése, hogy különböző szülők kóstolják meg az ételeket, illetve két héten keresztül, és... Mind a menőnek a minősítése, vagy minősége, mind a mennyisége sokat javult. Egyébként az óvodai személyzet megerősítésével ők egyébként ezt teszik a tároló is. Igaz, így igaz egyébként az a nem megfelelő minősítést kapott étel esetében visszamentünk, mert az átlag alatti minősítést kapott helyekre 2-4-6 hét múlva visszamegyünk, megismételjük a vizsgálatot, és mindig jobb eredményt kapunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez hatékony, de oda kell figyelni. Egy elnézős kérek mindenkitől, aki nem kapott szót, még egy társelőadói előadói kérdés nagyon röviden szabadka a és mindenki másnak meg lesz a lehetősége, hogy elérje az osztályvezetőt. Köszönöm, nagyon gyors teszek tudtommal, és minden szülőnek egyéni kezdeményezésére. Bizonyos dítételben lehetőségem van arra, hogy vizsgálatot kérjen a néviktől. Én azt szeretném kérni, hogy ebben éljenek. Nem olyan nagy összegek tudtam majd. A, kapacitásunk Nem? nincs, bocsánat. Ja, most de lehetőség ugye, van. mondtam, három ember igen, lehetőség van valóban, Egyeszetet időpontban tudunk is, de ne úgy legyen, hogy a szülő leveszi a mintát, és beszalad vele a laborban, mert ennek megvannak a szabályai. Egyeszetet időpontban nagyon szívesen, mert a mintavétel körülményeit is körbe kell járni, és szakszerűen kell elvégezni, viszont azért azt. Szeretném mondani, hogy most vagyunk a Corvinus egyetemelt tárgyalásban, hogy további 40 vagy 30 munkatársunkat erre a minősítő vizsgálatra kiképezzünk. Horribilis pénzed is, de meg fogjuk lépni annak érdekében, hogy minél több munkatársunk legyen alkalmas erre a vizsgálatra. Úgy tűnik nagy igény van rá, és hatalmasan honlapunk nézettsége azóta is a megkeresések. Jelzéseket várjuk, kérjük, köszönjük, de az építő jellegűeket is, és a pozitívokat is. Köszönöm szépen.